פרק ג. ואם זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר עם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. והקריב מזבח השלמים איש של אדוני.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 על הכליות יסירנה, והקטירם הכהן המזבחה, לחם אישה לריח ניחוח. כל חלב, לה', חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם, כל חלב וכל דם לא תאכלו.